Думата човещина Един общественик посети учителя По някой път вдигаме много шум за нищо Друг път можем да вдигнем малко шум, а много работа да свършим Днес трябва да се създаде идеал за младите Има един закон, който обесилва хората и до сега не съм намерил нито един пример Когато някой е вървял по крив път да е станал виден човек в света сега човечеството е минало 10 годишна възраст и е влязло в юношеството си и трябва да се изучават новите тежнения, новите условия. Щом детинството е минало, нека да запази хубавото от него, а от детинщините да се откаже. А сега продължават да говорят стари истини, да оставят на страна как са живели деди и прадеди, а думата човещина да влезе в света? Трябва да се даде едно ново социално и духовно направление, което да включва съвкупността на живота и нуждите на живота, на човешкото сърце и на човешкия ум. Това е един равностранен триъгълник. Трябва да се изучава най-първо тялото, после сърцето и човешкия ум които да влязат в хармония с божествения свят, с душата. Без разбиране нуждите на тялото, сърцето и ума, не е възможно щастие. Учителя се обърна към общественика. Вие може да напишете брошура, подходяща за обществениците. Като затварят и избиват, това не е управление. В България убиха Стамболов. В Сърбия – краля. Стига вече се повтарят тези убийства. Трябва да се обедини всичко трезво и разумно. България да се образува едно общество от хора, които искат да живеят идейно и с широта. Сами да носят закона в душите си и да са като една вътрешна ядка. Можем да дадем известни опътвания, които да се приложат в обществения живот. Добрите неща ще се наложат и от самото време. Всяка добра и праведна власт е от Бога, а всяка насилническа и безумна власт не е от Бога. Принципите на християнството нямат почти нищо общо, с сегашните форми на християнството, които хората изработиха. Христос, ако дойде, ще се чуди на гениалността, с която се изопачиха неговите идеи. Светът ще мине през един огън, през едно вътрешно пречистване. Има едно вътрешно стълкновение и то ще дойде неизбежно. Ако хората са разумни, ще минат по-леко. Ако са неразумни, ще минат мъчно. Нещо напряга отвътре. Тази енергия трябва да я пуснем да се прояви чрез нас. Иначе тези сили ще разкъсат всичко. Човек, който противодейства, ще причини смърт. Днес има голямо обезверяване и най-умните хора не могат да разберат, един елементарен закон Чувещината